FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 15, VERSETUL 3 După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Fericită și plină de roade este viața slujitorului lui Hristos când îl petrece biserica. Biserica totdeauna călăuzește și petrece pe fiii ei spre ieșirea din cetățile lumii. și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria. În înțeles duhovnicesc, când te petrece Biserica lui Hristos, te petrece numai pe drumul adevărat, iar drumul cel adevărat duce prin Fenicia și Samaria. Fenicia, întălmăcirea înseamnă roșu închis, adică sângele Domnului. Samaria înseamnă Dumnezeu vechează istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Nimic nu produce mai multă bucurie lui Dumnezeu, bisericii sale pe pământ și fiecărui credincios în parte, decât atunci când vestitorii Evangheliei istorisesc despre întoarcerea sufletelor la Hristos. Cei întorși la Dumnezeu din orice neam, limbă, religie și clasă socială alcătuiesc un singur popor, poporul lui Dumnezeu, plin de râvnă pentru fapte bune. Ei seamănă cu Dumnezeu și merg pe calea Lui, calea cea nouă și vie, care duce în împărăția cea veșnică a vieții și luminii. Orice lucrare pe care o face slujitorul lui Hristos produce bucurie în cer și pe pământ. Ce urmare are lucrarea pe care o fac eu? Iată o întrebare care trebuie să mi-o pun mereu. Cei care au Duhul lui Hristos se bucură dacă lucrarea pe care o fac este izvorâtă din Duhul lui Hristos. Dacă nu este izvorâtă din acest Duh, ei se întristează. Lumina de adevăr și iubire, lumina de Sfântul cuvânt, Vreau, Isus să ntreagă simțire, Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau, Iisus să ntreagă simțire, Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Dezlegat de părere, A dezlegat părere Și-a lipit doar de Sfântul Cuvânt Vreau, se cu în putere Vreau așa să-ți pe pământ Vreau Isuse cu-ntreaga putere, vreau așa să slujesc pe pământ. Versetul 4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, Pavel și Barnaba au ajuns la Ierusalim, unde trebuia să dea un examen greu al credinței și lucrărilor în fața bisericii și a apostolilor. Ei au rămas liniștiți și încrezători în mâna Domnului Isus, care i-a trimis în lucrarea sa de mântuire a păcătoșilor. Știau că adevărul unic al Evangheliei Harului va birui. Când suntem pe deplin acoperiți în Evanghelia Harului, în cuvântul adevărului noului legământ, să rămânem liniștiți, chiar dacă s-ar ridica împotriva noastră ziduri groase de împotrivire. Biruința totdeauna este de partea adevărului. Au fost primiți de biserică, de apostoli și de Presbiteri. Biserica fiind trupul lui Hristos, iar apostolii și presbiterii, fiind mădulare ale trupului, au primit pe cei doi slujitori ai lui Hristos pentru că era același Duh Sfânt care călăuzea și lumina pe toți. Duhul lui Hristos dintr-un credincios recunoaște Duhul lui Hristos din alt credincios. Două capete nu fac un cap, scria un titlu de ziar. Iată un mare adevăr arătat limpede în Noul Testament. Trupul lui Hristos nu are decât un singur cap, Hristos. Ce caută atâtea capete în creștinism? Richard Wurmbrand, vorbind despre biserică, spunea Hristos a întemeiat biserica ca pe o unitate care trebuie să stabilească regulile de comportare creștină după cuvântul lui Dumnezeu. Scrie el mai departe, ai grijă să nu alergi în zadar dacă nu alergi cu adevărata biserică. Și au istorisit tot ce făcuse Domnul. Ceva despre istorie Marele istoric român Nicolae Iorga scria, Istoria este una din marile metode pe care le poate întrebuința spiritul uman pentru a ajunge la adevăr. Un istoric creștin a spus, istoria se înțelege numai înaintea feței lui Dumnezeu. O istorie care promovează falsuri nu este istorie, ci anti -istorie. Este o cale satanică prin care se întărește minciuna, un izvor de rătăcire și întuneric. Un adevăr istoric, păstrat o vreme, oral, printre oameni, se poate numi tradiție? Istorisirile din viața Domnului Isus existau de mult, oral, în adunările creștine, istorisiri scrise apoi de unii apostoli. Toate acestea, împreună cu epistolele scrise tot de apostoli, alcătuiesc Noul Testament, document istoric, scris sub călăuzirea Duhului Sfânt, Cartea de temelia a Bisericii lui Hristos, sămânța dumnezeiască prin care omul ajunge la mântuire, la nașterea din nou. Se poate numi aceasta tradiție scrisă? Istoria nu este tradiție. Ceea ce s-a adăugat lângă Noul Testament este tradiție și aceasta nu este un izvor de mântuire. Dr. Gheorghe Telea în foaia Telegraful Român din 1994 scrie... Nimeni nu are să nege vreodată că versiunile românești mai vechi ale Bibliei, cele purtând binecuvântarea și aprobarea bisericii noastre ortodoxe, își păstrează puterea adevărului care este unul și neschimbător în deinuirea lui. Oare așa să fie? Iată câteva exemple. În Noul Testament de la 1648, tradus de Simion Ștefan, mitropolitul Transilvaniei și tipărit la Alba Iulia, citim în faptele apostolilor capitolul 14, versetul 23 și rânduind lor prezbiteri în toate adunările credincioșilor. În capitolul 15 și versetul 4 citim Iar dacă veniră în Ierusalim, primirăi adunarea credincioșilor și apostolii și bătrânii și vestiră câte a făcut Dumnezeu. În capitolul 20 cu 17 citim Iar din Milet trimise în Efes de chemă pe bătrânii bisericii în 1 pentru 5 cu 5 de și tinerii, plecați-vă bătrânilor și toți unul către altul vă plecați. Aceleași versete le citim astfel în Biblia lui Șerban Cantacuzino, tipărită în 1688 în București. Faptele Apostolilor 15 cu 4 Și mergând la Ierusalim, s-au primit de adunare și de apostoli și de cei bătrâni și au vestit câte Dumnezeu a făcut cu ei. Fapte 20 cu 17 și de la Militos, trimițând la Efes, au chemat prebătrâni ai bisericii. 1 pentru 5 cu cinci, Așiși de tinerii, plecați-vă la ei mai bătrâni și toți unul la altul plecați-vă. Aceleași versete redate acum în cele mai noi traduceri ortodoxe sună astfel. Fapte 14 cu 23 Și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică. Fapte 15 cu 4 și sosind ei la Ierusalim, au fost primiți de biserică și de apostoli și de preoți. 1 pentru 5 cu 5 Tot așa și voi, fiilor duhovnicești, supuneți-vă preoților! Cităm acum din traducerea Noului Testament de Arhiepiscopul Bartolomeu Valeriu Anania 1993 Fapte 14 cu 23 Și hirotonindu preoți în fiecare biserică Fapte 15 cu 4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 Nimic nu-i mai important în viață decât adevărul. Matei 5 cu 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Cuvântul prezbiter și cuvântul preot nu sunt unul și același lucru. Cine zice așa este ori rău, ori neștiutor. Mare lui preot Isus Hristos, cum să zice zici Marelui Bătrân Isus Hristos? Dacă prezbiter este același lucru cu preot. Să fim serioși. Pentru cuvântul preot în greacă este Iereus, de aici vine și cuvântul arhiereu, mare preot. Un înțelept scria, chiar și atunci când o istorie e ticluită, tot de la un adevăr pornește. Datoria noastră e să căutăm adevărul, cine îl caută cu inimă curată, îl găsește. Istoria nu e de vânzare, scria un istoric, cine vrea să facă târg cu istoria va fi zdrobit de puterea adevărului ei. Și-au istorisit tot ce făcuse Domnul prin ei. Deci, Domnul era înălțat și nici de cum omul. Să fim totdeauna conștienți, frații mei, că tot ce avem bun și tot ce facem bun se datorește Domnului Isus, care ne umple cu harul său și lucrează prin noi. Lui se cuvine toate cinstea și slava pentru toate. Mărturia lucrării lui Dumnezeu în tine și prin tine este cea mai puternică și cea mai roditoare dintre toate laturile slujbei Evangheliei. De amintiți turbate furie, eu mă scuop în prea cuvânt, cuvi. Că Căci se vreau întreg, nu mai Vreau așa să slujeș pe pământ că ci să vreau nu numai ție vreau așa să ți slujesc pe pământ vreau a prins de iubirea ta mare vreau să-n noapte alvii îți Vreau să ori în preasfințați da lucrări, Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau să ori în preasfințați da lucrări, Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Versetul 5. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate prejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Omul se pocăiește cel mai greu de neprihănirea lui decât de fără de legea lui. Neprihăniții farisei care au judecat și răstignit pe Domnul Iisus voiau acum să judece pe Pavel și să răstignească bisericile dintre neamuri. Acești farisei crezuseră în Hristos, dar nu s-au lepădat de ce erau ei înainte. Cine vrea să urmeze pe Hristos, fără să se lepede de sine și de tot ce are, acela devine vrăjmașul lui Hristos și prigonitorul fraților. Când nu te lepezi de tine și de vechea ta închinare, cauți să lipești pe Hristos de ceea ce ești tu, făcându-l slujitorul religiei și intereselor tale. E un lucru să te atașezi de Hristos sau să-L pe El ființei tale și cu totul alt lucru să te desființezi pe tine și să te topești în Hristos, în felul Lui de a fi. Să nu chemăm pe Hristos la noi și să ne ducem noi la El. Aceasta e voia Lui. Duhul de partidă totdeauna vine cu legea și exclude pe cei ce nu practică toate punctele din dogmă sau statut. Chiar și între credincioși sunt unii care și-au păstrat felul vechi de a fi. Acest fel vechi face greutăți lucrării lui Dumnezeu, lucrării Harului Său. Iată de ce Domnul Isus a pus ca primă condiție a mântuirii și a mersului pe calea cea nouă lepădarea de sine și de tot ce are omul. Cineva comentând acest verset scria Cererea acestor legiuitori din cele din timpuri nu era altceva decât șuierătura șarpelui străvechi din Eden. Însă Duhul Sfânt, prin glasul celor 12 apostoli și a întregii biserici, a răspuns Nu. Nu aceasta era vestea pe care voiau să o audă sermanii păcătoși, lipsiți de orice putere, ci să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Toți cei stăpâniți de duhul de partidă își clădesc templul lor cu pietre furate de la templul adevărului nou testamentar al Domnului Isus Hristos. Scriitorul Ortodox, Sorin Dumitrescu, scria: riscul credinciosului ortodox este să ajungă să fie hipnotizat de ortodoxie și astfel să o iubească mai mult decât pe Hristos. Am citat din România Liberă 5 septembrie 1992. Dar nu numai religia ortodoxă, ci orice altă religie, fără excepție, ajunge un fel de idol, un paravan între omul religios și Hristos. Chiar și pentru Apostoli a fost pericolul acesta. Ei voiau și religia mozaică și pe Hristos. Filozoful Lucian Blaga spunea Spiritele obsesive sau exaltate gândesc în idoli, nu în idei. Cine își face din om sau dintr-o partidă religioasă un idol nu mai poate gândi drept. Pe linia aceeași idei, Michelson Morley scria Asupra unui sistem nu se pot face observații absolute dinăuntrul lui. Alt înțelept scria limpede De multe ori semănatul ideilor e mai ușor decât plivitul lor. Filozoful francez Jubert făcea următoarea reflecție. Ceea ce este adevărat la lumina lămpii nu este întotdeauna adevărat la lumina soarelui. Omida moare când își formează crisalida. Din orice crisalidă care se distruge, ies aripi. Așa a fost legea dată prin Moise. Ea a fost un îndrumător spre Hristos, o omida care trebuia să moară ca să iasă fluturele. Farisei stăpâniți de Duhul de Partidă nu puteau să priceapă Duhul lui Hristos, adevărul noului legământ. Ei erau închiși în carapacea lor unde nu pătrundea lumina harului. Virusul este un microorganism infecțios, un parazit al celulelor noastre vii care provoacă dezordini foarte grave. Sunt virus diferiți. Unul din viruși distruge celulele sistemului nostru imunitar și scoate trupul în afara puterii de apărare împotriva germenilor infecțioși. Tot așa sunt unele păcate, viruși care distrug sistemul de apărare al omului religios încât nu-și mai dă seama de pericol. Unul din acești viruși, păcate, este duhul de partida. Cel prins de acest duh greu poate fi izbăvit. El nu simte nevoia să se pocăiască de așa ceva, iar fără pocăință nu există izbăvire. Un filozof spunea, o eroare e cu atât mai periculoasă, cu cât cuprinde mai mult adevăr. Și un alt înțelept, hienele chiar și domesticite rod mortăciuni. Cei nenăscuți din nou, chiar dacă au o religie de nuanță creștină, tot după lucrurile moarte ale lumii păcatului umblă. Firea veche cu învățăturile ei religioase dinainte, chiar dacă prin învățătura Evangheliei este puțin mai înfrânată, ia tot după mortăciunile lumii umblă, la fel ca o scroafă care după ce a ieșit de la o petrecere a tuturor animalelor unde s-au servit tot felul de delicatesuri, ea s-a furișat pe ușa din dos la bucătărie, cerând o găleată cu spălături de vase. Să nu traducem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, în viața noastră ca să se potrivească cu interesele noastre, ci să o trăim așa cum este ea. Vai de cel care traduce Biblia potrivit cu interesele lui, ale familiei lui, ale religiei lui sau ale neamului din care face parte. Cine caută să strice învățătura, litera și Duhul Noului Testament, învățătura Harului dată prin apostoli, acela este vrăjmașul direct al Domnului Iisus Hristos. Cu un astfel de om nu trebuie să avem legătură. Nicolae Steinhard, în jurnalul Fericirii, pagina 187, redă următorul dialog. Diavolul propune. Hai să încheiem un pact. Nu. Atunci hai să semnăm un document prin care să recunoaștem și tu și eu că 2 plus 2 fac 4. Nu. De ce? Nu admiți că 2 și cu 2 fac 4? De ce ne subscrie un adevăr incontestabil? Nu-mi pun semnături alături de a ta nici pentru a recunoaște că există Dumnezeu. Când se produce un conflict între porunca divină și porunca omenească, nu încape îndoială pentru un creștin. Ca să înțelegem mai ușor adevărul despre viața veche a omului religios, care nu poate să se amestece cu viața nouă din Hristos, dă mai jos câteva proverbe. Scroafa spălată nu e oaie. Legea spălată cu apa harului, tot lege rămâne. Un proverb mongol. Sare broasca, dar din lac nu pleacă. Omul firesc, nenăscut din nou, mai face unele fapte bune, dar din vechea lui stare nu pleacă. El tot nemântuit rămâne. Și cel religios poate vorbi lucruri din adevărul sfânt, dar din poziția lui nu se mișcă. El nu poate face parte din trupul lui Hristos. Proverb turcesc. Oamenii care se supun celor josnici sunt cei mai josnici. Un proverb rusesc. Dulăul negru nu-l faci alb oricât l-ai spăla. Un alt proverb. Papagalul bătrân nu mai învață să vorbească. Un proverb japonez. Maimuța chiar și cu coroană pe cap, tot muță rămâne. Un înțelept spunea, curentul istoriei sucește oamenilor capetele nu și oamenilor născuți din nou, care au cap pe Hristos, în care nu este schimbare și nici umbră de mutare.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 Lumina de adevăr și iubire, lumina de preasfântul cuvânt. Vreau Isus să treac, am simțire, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau, Iisus, să-i Vreau așa să-ți pe pământ, deslegat de-o Ia lipit doar de cu cuvânt. Vreau Isus să contreagă putere. vreau așa să slujești pe pământ. Vreau Isus să contreagă putere. Așa se slujește pe PV. De aminciuni furie. Eu mă scut pe întreasfântul Ca Căci Isus se vrea întreg, nu mai Vreau așa să-ți slujești pe pământ. Căci sus să vreau întreg nu numai tine. Vreau așa să-ți slujești pe pământ. Vreau aprins de iubirea ta mare. Vreau să-n al albieți cu. Vreau să ard în sen, ca Vreau să ori în preasfin, da Vreau să slujești pe pământ. Vreau să ard în sen, ca da vreau așa să se pe pământ. până când tu veni vei Isus, să tot ce ai spus în cuvinte, în na de vă rul E treiest ce cnuiesc pe pământ. I văd leo de vărturnescu se